Коли і хто з мешканців гуртожитку на вулиці Міцкевича склав оту бравурну пісню, і що означали слова про якісь любовні курси, над цим не задумувалися Несторові верстваки. Але наставник бурси Штефан Січкарня добре розумів її зміст і знав, що кличе вона не тільки до паробоцьких подвигів. Зачувши мелодію бурсацького гімну, він умить виходив до воріт, підозріло придивлявся до гімназистів і, якщо це було ранньої осені, замикав на ключ хвіртку до свого городу, де можна було голодному бурсакові попастися на огірках, молодих качанах кукурудзи і стиглих гарбузах. Взимку ж, а особливо на переднівок, виставляв біля кухні наварту дебелу куховарку Ганну, де вона грізна і неприступна, з важким ополоником простоювала годинами. І хіба тільки рослому Павлюкові з восьмого класу вдавалося її зачарувати милою розмовою, за час якої чогось таки не вистачало на кухні. Богонця хліба, або ж баняка каші. Ех, бурсо, кохана бурсо! А втім, Кожен добував собі хліб чи гріш, як тільки міг, бо тієї пайки, що видавали гімназистам, не вистачало навіть на дорогу від Бурси до гімназії. Не то, щоб витримати шість уроків з філіппіками Катона, коментарями Цезаря про Галійську війну та за комедіями Арістофана. Шестикласник Гарбузович, наприклад, який мав нахил більше до техніки, ніж до класичних наук, у самому розпалі підготовки до колоквіумів замикав електричне світло. А що направляти ніхто не вмів, то він ходив з кімнати до кімнати і оголошував «Погрінь хліба з групи, і буде вам світло». А Міндик, бурсацький староста, із своїм колегою, Штиблем робили ще інакше. Про їх метод добування грошей Нестор дізнався трохи згодом. Отже, з козою в бурсу. Місько не хотів іти. Міськовій не треба було, бо його татусь як-не-як, -як, а був таки адвокатом. Зрештою, місько особливого потягу до театру не мав. Його манили більш перед Великодні, Реколекції і літургія. Що ж, це теж своєрідний театр? Чи не навчився він мистецтва конференсьє під час дячкування? Нестор махнув на міська рукою, знайшов у своєму класі трьох ентузіастів, і в новорічний вечір, відклавши співання бурсацького гімну на потім, коли вже будуть вертатися з багатою колядою. Закостюмовані під козу, чорта, ведмедя і маланку тихо прослизнули в приміщення гімназійного гуртожитку. Наша маланка товар пасла, та й пасучи загубила, а вкрадливо зажебеніли хлоп'ячі голоси під кімнатою шостого класу. Рипнули двері, спалахнув сміх, перебрані хлопці миттю прошмигнули до кімнати і затулили за собою дверима галас не дай Боже, почує Штефан Січкарня, то буде їм коляда. Маланка з ведмедем пішли у танець. Чорт підштовхував їх вилами, щоб танцювали хочіше. А коза Нестор ходила з торбою від учня до учня, збирала за коляду окрайці хліба, дякуючи кожен раз вишуканим кніксеном, якому позаздрила найтендітніша панянка з інституту Василіанок. З сусідніх кімнат, зачувши щедрівку, почали сходитися старші гімназисти. В торбу козі посипалося ще більше добра, колядники на радощах доспівували довгу щедрівку промаланку, як та, шукаючи корів, заблудила в чистому лісі, де Васильчик Сіє Оре і все закінчилося б якнайкраще. Та ось до кімнати зайшли восьмикласники, годованці УЦК. Виписані на пайку Кубійовича і Панківського Міндик і Штибель. Примітка УЦК Український центральний комітет. Націоналістична установа, що співпрацювала з гітлерівцями. Багато зібрали для торгів на банківську здер міндик козячу маску з Несторової голови і заглянув у торбу. Ого, – прицмокнув, – це певно для самого Рабина. Нестор зблід. Він згадав свою зустріч з Міндиком у провулку біля гетто і зрозумів, що попався. Але свердлячі очі Міндика потепліли. Він поплескав Нестора рукою по плечі і мовив. Не ходи більше туди, Хло, бо зроблю тобі... Півпав, покивав значуще вказівним пальцем. Я тебе навчу, як продавати хліб. Де ж ваш циган? Що за маланка без цигана? Приведи ж ти блю нашого. Всі, хто були в кімнаті, посоловіли, знали бо, кого має на увазі міндик. Наставник Бурси, Отойску скупердяга Штефан Січкарня, який, здавалося, весь час щось їсть, божував невпинно беззубим ротом, за що його і прозвали січкарнею. Потаємно тримав у дровітні цигана. Циган рубав для кухні дрова, заробляв гроші, а вечорами ходив по багатих домах, ризикуючи життям і купував хліб для своїх циганят, яких переховував хто зна де. Що хоче міндик з циганом зробити? Штибель поесесівськи стукнув за каблуками, вийшов маршовим кроком і за кілька хвилин заштовхнув до середини переляканого смаглявого чоловіка з сивиною в чорному кочерявому волосі. Очі в цигана бігали, мов у загнаного звіряти. Він благально позирав на хлопців. І никнув перед жорстоким поглядом міндика. Не бійся, дурню, цвиркнув міндик слиною. Ми хліб тобі хочемо продати, щоб ти не вештався містом вечорами, бо там німець зробить тобі півпав. Ось бачиш, скільки його? Вистачить на цілий тиждень для всієї твоєї галайстри. Давай сто злотих. Губи в цигана дрібно затрусилися, він обдав дячним поглядом грізного міндика і витяг з кишені десять пом'ятих банкнотів. Паночку. Дякую, паночку. Йому плати, показав на Нестора.